Бо рівний він у поводженні І з гридним бритоголовим І зі смердом нестриженим Ні на кого ніколи голосу не підняв Не послав Не образив Та й Кока-Кола з Піпсі-Колою Як він у князя бував Очей від нього не відводили Бо таким гридні осібно Окремо подобалися Ті такий, а ті інакий А на Кирюху Дивилися доньки у Усі свої чотири ока І замилування на їхніх обличчях Було однаковісіньке Що на лівому Та й на правому Князь то одразу зауважив Тьохнуло серце в батьківське Зрозумів, збагнув Без слів і без пояснень Що дівчата його Дивного підданого вподобали Князь, схаменувшися від роздумів зауважив, що Азар'ян свою доповідь вже закінчив, і тепер вичікувально дивиться через стіл, за яким вони сиділи на свого володаря. Він кивнув старшому над десятниками. Вони підвелися і вийшли у двір. Сонце вже підбилось на добрі. Гукнувши челяді, щоб підвели коня, князь оглянув подвір'я, немов перевіряючи лад і порядок усьому, потім крекнувши, скочив на коня, і вдвох за зар'яном поїхав узвозом униз на будівництво мосту. Кінець другої доріжки першої касети. Для подальшого прослуховування змініть положення перемикача доріжок. Касета перша. Доріжка третя. Кирюха аж задрімав над ранок від монотонності шляху й гуркоту двигуна. Прокинувшись, він злякано заглушив мотора і встромив до уключень весла. Князь строго заборонив йому показувати на людях знання механізмів. Тим часом він уже проминув і трипілля, і дограду зовсім трохи лишилося. Доведеться налягти на власну силу. Заодно і пробудитись остаточно від дрімоти, що обволікала закоцюбле тіло. Проходячи поміж руїн ферм останнього мосту, вже проминувши невеличку зграйку мудрі які, позіскакувавши з руїн платформи, свистіли до нього з берега, розмахуючи руками, Кирюхо знову пригадав прородство відунки. І внутрішньо напружився. скам'янів. кам'янів. Відпочилий за час дрімоти мозок, раптом воскресивши в собі безрадісне бабине белькотання, розпустив слідом палотину з догадок і припущень. Подарунка, якого везеш, вже не матимеш кому дарувати. Страшне безрадісне перечуття поглинуло Кирюху, аж грибти перестав. І отямився лише, коли човна розвернуло і почало зносити течією назад. Вигрібаючи повторно вже пройдений шлях, завважив, що вздовж берега летять галопом двоє гринів, показуючи у його бік гарапниками. А біля пристані на подолі його чекали вже не двоє, а четверо, з такими набудючено серйозними фізіономіями, що одразу робилося зрозуміло таке справді, що сталося. Йому не дали ні розвантажити човна, ані зайти додому. Біля човна лишилося на варті двоє з чотирьох вершників. Потім, повернувшись, Кирюха не дорахується двох шкіряних курток, але тоді це вже не матиме жодного значення». Йому підвели осідланого й загнузданого коня і в супроводі двох гриднів наказали їхати на ближній пагорб, де в напнутому шатрі засідали князь за зар'яном. Князь, зауваживши Кирюху, коли той увійшов до шатра, напустив на обличчя посмішку, а зар'ян навпаки ненависно зблиснув очима. Заходь, кирюхо, будь гостем, хоч і не з веселої причини. Князь прибрав з обличчя усмішку і показав на шкіряну подушку поруч зі своїм кріслом. Кирюха присів, підібгавши коліна. Дівчатка твоя, ето князь затинався, добираючи слів. Його очі бігали то під лоба, то ліворуч праворуч. Короче, перебив володаря Азар'ян, рішуче зціпивши зуби. Ну, короче, Пішла твоя Янка пару днів назад купатися. Там, вище, на ріку. І щось її там з'їло. Ти не повіриш,